ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ليكون معكم صالحين و بعد وكما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ان بالاعمال النيات وانما لكل امرئ الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال زغم الله جل لله العالمين فينا tom najljepšom zahvalom koja pripada samo Allahu nekao zviše i kojom se samo njemu zahvaljujemo nikom osim njemu. Salamat i salam, ukućujemo Rasulullahu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj časnoj porodci Ahrubejtu, svim njegovim drugovim ashabima, svima onima koji ga sledi do sudnjega dana, Allaha djelašanu, molim da sve zajedno budemo među na toj stazi tom putu, ta staza je džanetska, staza je taj put, hodi U prvodu provočenih ajata kaže Allah Čaldešanu pozivajući o vjernici Allaha se bojte pravom mogo bojaznić. i ne umirite drugačije osim kao muslimani i kaže Allaha se bojite i budite sa onima koji su iskreni kaza Allaha poslanik sallallahu alayhi wa sallam zaista se djela cijene prema nijetima i svakom će pripasti ono što je i na umir istinu rekao Allah i njegov poslanik ima, sallallahu alayhi wa sallam Poštavani džemate, gračan po islamu, nalazimo se u mjesecu ređevu svetom mjesecu u kojem se dobra djela višestruko nagrađuju kod adlaha dželiša. Ali isto tako i grijeg se strožije uzima. Zadnje tri hutbe bile su vezane za dženet i za neke od osobina stanovnika dženeta logički i racionalno dolazimo do teme koja je suprotna džernetu, do drugog staništa na aheretu, pored kojeg proćeg nema, a to je džehennem i nekih osobina koje vode do njega. Predvajem sam izraz džehennem dovoljno jak da upaši i potakne muminsko srce na hajdu. U Kur'anu se na više mjesta koriste i drugi izraz koji ukazuje na kažnjavanje nevjernika i onih koji su nepokorni Allahu dželleh. Od tih izrazaca jeste ennar vatra ili narun hamie raspon sala vatra. Od tih izrazaca jeste davul beva ili kuča propasti. Od tih imena jeste yes saqar. Oni su najdubli po ono džehennema. Sve ovo ukazuje na kažnjavanje vatrom u džehennemu. Znači, jedan od naziva za džehennem jeste i zemherira, a tu će se kažnjavati hladnoćom. Znači, u džehennemu će biti kažnjavanje i prženjem i smrzavanje. Dalva Čelešanov sačuva i od jednog i drugog. I nas i naše porod su njegdane. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kada bi govorio o džehenevu i kada bi ga opisivao koristio je izraz seba'ine često. On znači 70. Seba'in. Pa jednom prilikom sjedio sa svojim ashabima i zašao sedam tu pudarac. Pa on upita znate li šta je ovo? On rekao ne znam Pa on reče to je kamen koji je prije 70 godina bačen sa vrha džeheneva i sad je pao na njegovo dno aludirajući time da je dubina džehennema 70 godina pada. Jednom prilukom je kazao Muhammed Aleyhi Sanatu Oselam vatra koju bi palite na Dunjalu. Samo je 70. dio džehennemske vatre. E sad zamislite najveću moguću vatru koja se može zapaliti na ovom svijetu. Možda ste kad imali priliku uvidjeti one bušotine koje gore, bušotine nafte u Iraku i Sto je samo sedamdeseti dio, kako kaže Allaho poslanik sa Allaho sredem dženevske vatre. I Allah, ja da še zašto baš vatrom prijeti. Sjetim se često 11.09. 2001. godine, 11. septembra, kad su avioni udagali. On je zgadio u Njorku. sjetim se o njih ljudi što sa 80 90-og, 100-og sprata, iskaču. On zna da to neće praživjeti taj pad ali on iskače zato što je vatra iza njega. Između smrti da ga sprži vatra i da skoči. I da se razlijepi da vlasaču. Oni zabere to da skoči. I Allah zna zbog čega upravo vatrom prijeti. Nešto želi Allah da kažnja. Allah je da šamio je rahim. El aful gafur. On praša da ne mi milosti. Ali time želi i podstaći na pokornost ljude zbog čega su stvoreni. Ebu Hanife. Rahmehullah u svome muslim, nevodi jedno predanje u kojem se kaže kad se završi s obračunom na sudnjem danu i kada stavnici dženneta odu u džennet, da nas slovo će a stavnici džennema odu u džennet da nas slovo će I kad znači se sveto završi, završi, menek dživruče prlazeći prad džennema, šuti jednog čovjeka kako iz džennema doziva, ja hananu, ja menan kako zikri i spominje Allaha, i žalju kako ga doziva njegov imenima. Ova su imena spominuta u sunetu Rasulullah sada, Neisu, nisu Kur'anska. Ja hanan, ja menan. Pa šta menak, Džibril, u Džehennemu ima neko još koja Allaha spominje. Pa će pasti na srđdu. Allah će mu reći traži. On češ gospodaru, u Džehennemu ima jedan tvoj rob koji te doziva. Izvedi ga tako ti milosti, tvoj je Allah, to zna dobro. Pa će reći otiđi na neku maliku džehennema i reci mu neka ga pronađe i neka ga izvede. Pa će otiđi na neku džibliu i zoviti koji se brini o stanovnicima džehennema i dobro zna gdje je koji, na kojem je mjestu bolje nego što majka zna svoju djecu. I kada ćemo Allah ti je da ređuje da tog i tog čovjeka izvediš džehennema. On će otiđi i potražit i vratit će se po vremena i reć će ne mogu da ga nađem jer je vatra sve obuhvatila. Gori i željezo i insan, ne mogu da razpoznavam željezo od insana. Pa će Melek Džibriut ponovo se vratiti pasti na sežbu Allah. Allah će mu reći, traži, što će gospodar ne može da ga nađe. Allah će kazati, u tom i tom čošku Džehennema se nalazi. Pa će otići ponovo po njega Melek džibri, i izvešće ga i bi Biće oprat u života, vrat se bojan i izgled insanski i zatim će biti uveden u džennet, jer je spominjao Allaha Đelešanu i bio je, bio je od vjernika. sam Esakar, najdublji dio džehennema. On se spominjao suratu Maudassir. Javlah Đelešanu kaže da će se stanovnici dženneta raspitivati o slikovcima, o nevjernicima. Oni će biti uz umeta Muhammeda, sallallahu alaihezalem ponom što poslije vidimo. Pa će kazati ne seleka kum fi saqar. Šta vas je dovela u seqar? Šta vas je dovela u najdublije ponoređe henema? A prvo što će kazati, reći će, kalu, lem nekun minel musallim. Lem nekun minel musallim. Nismo klanjali namaz. Nismo bili od onih koji klanjaju namaz. Ikali smo na s namazom Propuštali smo namaz Nekad bi klanjali, nekad ne bi Klanjali smo postavili namaz Nismo ga klanjali u njegovom vremenu Pazite, braću, suretu Merijem Allah, Đalešanu, upisuje svoje dobre rogove A zatim kaže Nih naslijediše njihovi zli potomci Zašto su zli? Koji namaz napustiše, ostaviše molitvu I za požudama se povezeše vezao vel kaum gija oni će kaže teško proči i teško će završiti ostaviše molitvu ostaviše namaz međutim u fesili kada u tefsire kažu oni nisu napustili namaz da su prestali klanjanje nego ga nisu izvršavali njegovo pravo njegovo prvo vrijeme igrali su se sa namazom bez opravdanog na razloga da namaz više počuo podne u jedan oni ga klanjali možda u 3 4 pred sami kraj tog namazskog vakta ili bi ga skoro propustili što kaže Resul sallallahu al alayhi ve sellem kada upita Abdul Ahmed nasu اي العمل يحب الى الله عز وجل كيه الدو هي نايذره الله جل شان هو فك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه ولا وقتها نماز обавим pravo vjer ili namaz obavim njemu prvo vrijeme svrom u jednom gradu vidio sam sliku jednog čovjeka i pitao kod je pita, Ko ovaj čovjek kaže to mi Amidž Preselio na Hiret prije tri mjeseca. Bio je težko bolestan i nije mogao ostati nemoge. Živio je po Tri dana pred smrt, ja mu dolazim, on mi kaže, sanjao sam čovjeka kako mi dolazi. I kaže, sram te bilo, čitav se život, živio po rad džamije, nikada lahko na seđu nisi pao. I kaže, sram te bilo, čitav si život, živio po rad džamije, nikada u džamiju nisi ušao. I reče mi, tako mi Allah, ako ustane mi svoje bolesti na noge, nikad mi više namaz neće proći. Međutim, tri dana poslije toga, reselio na ahiru. Melek smrti je došao svojim poslovom. Hoće li mu Allah to uzeti, da zaista nikad nije pao na srčnu? Ili će mu možda uzeti ponijet, pa koji je iskreno zanijetio da će klanjati namaz, Allah, Čadršanu zna. Ali se vratio Allah u Čadršanu u teškom halu, u teškom stanju. Smrt nije takva lahka. Kaže onaj, namaz, umira namaz, umjeraće žedan, makar ga pojili sa svih dnjavučkih izvora. Jeste li imao nekad priliku uvijek čovjek kad umire? On traži vode. Donosiš mu vode, on traži vode. Jer umire bez namaza. Žeđ, opisiva. Dalje kažu ovi koji će biti, jer nas Allah sačuva, u sakaru, wolem nebu notu'imul miskiin. Nismo hranili potrebni. Nismo poticali da se nahrani onaj koji vlada, da se udijeli onome koje potreba. Pa dalje kažem, pa treća osobina, vekumna nehubu me anha il din. i probudili smo vrijeme sa besposličarima u besposlici. Sve ono što je odračalo namaza, od je bilo im je drago. Kada bih rekao takvom, hebo krenet namaz, nemam vremena. A kada pitaš šta radiš, dosadžujem se. Hrvim uklajam namaz, nemam vreme. Šta radiš, dosadžujem se. Sve što je drago, u bespolu što vodi, bilo im, je, bilo im je drago. Sve ono što vodi odračan namaza, sve što te odvodi od namaza je besposlica. Čovjek da se razumije, ima pravo na odmah, na dozvoljenu zabavu, da dade svom tijelu pravo. Ali ako to odvodi od vjeri, od namaza, onda je to besposlica. Bakuna nehub meha edin kazat će, Bili smo sa onima koji su u vesplostnici vrijeme provodili. Bakun nam u Kedvi gubio mi I globodili smo da ne postoji sudnji dan. Nismo vjerovali sudnji dan. Policali smo sudnji dan. A znači nam treba oka za sudnji dan? Osim ono što osjećamo u prsima. Ne voli niko da mu zvuče ni zunom i neprav. A svi smo kroz život ili ćemo doživjeti neku nepravu. I ne možemo uzeti svoje pravo. Možda ti je neko ubio nekoga u ratu sada da se bez, bez otca, bez majke, bez brata, bez sestre, bez djeteta. Kako ćeš vratiti to pravo? Vidimo nekada Dunjalko da nema pravde. umiru miru najvećih zlikovca nije stiva pravda. Međutim, to nam samo govori, srca nije smireno, nego tamo kaže hoće pravdu, Allah žada kaže kada postoji sudni dar, jer će potpuna pravda biti uspostavljena. Koji će trajiti Hamsine, Elfesane, 50.000 godina. 50.000 godina. Gdje će ona ovca koja je nabodena od roga, te ovce, pa nije mogla da joj vrati, tada imati svoje pravo, pa će joj vratiti. Sudnji dan ga, kaže nam duša da postoji, srca nam govori, ne treba nikakav drugi dokaz. Znači, nismo na namaz, nismo postali da se nahrani vlaki, provodili smo vrijeme sa besposlanjacima u besposlici, poricali smo sudnji dan, Hatta sve dok nam nije došlo ubježenje. Jakin. Šta je to? Smrt. Kad mi došla smrt, onda smo povjerovan i onda smo htjeli klanjati i biti dobri. I molit ćemo Allaha, gospodaru, vrati me, molim da samo još dva rekata da klanjam, samo da ti još jedan od Tada više nema povratka. Molimo Allaha, Đalešanu, da uzmijemo povuku. Molimo Allaha da nas sačuva od džehennema. Poslije ovoga svega, osobina mumina, osobina mumina jeste da se nekad sjeti vatret Ona, radi Jelan, koje je ruku na otvoreni plame da ga malo oprži jer nas Dunjanog zavede. Ovdje braćo Dunjanog zavodi. Mnogo se Dunjanog uvukao u srca. Ne sviđa mi se auto godinu dana da ga promijeni. Ne mi se mobitel trojka, nekakva četvorka, daj da ona to promijeni. Ne sviđa mi se ne mištaj mi dana daj da ga promijeni. Zato se mora nekada malo primijeti ruka šporedu. Ili negdje drugdje, pa se ti malo džehennema. Ne bi nas to postaklo da se sjetim onoga zbog čega smo mi stvoreni. Uoma haleklu džimna lalinsa ilal jahudu. Da žala, da li šar mi sam i džineni ljude, osim radi ibadeta. Zadi vjeri, radi slama. Zbog tog smo mi stvoreni. I druga stvar, najmanje tri puta dnevno. Najmanje tri puta dnevno. Zatražate Allah sačuvod žehenema. Pa ćete možda je začuvati. Jer robovi milostevog, pravi mumi, Allahovi robovi kažu gospodaru sačavod žehenema. Tri puta dnevno. Gospodaru, sačvaj mene i moju porodcu, Gospodaru, sačvaj mene i porodcu moju sve mumine od Jahennema. Raba Nasrif, anna azabe Jahennem, inna azabeha kane dorama, innaha sa'et mustaqarramu karma. Ovo je dva Rahmani koju će. Ide robovoj Znači, njihova odlika da moli Allaha da isače mora Jahennem. Molimo Allaha za Jahennet i riječ i djela. Pravode je da Jahennem. Da sačva Jahennema i riječ i dijela koje vode do njega. Amin, Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-hamdulillah, bilalamin, assalatu Rasulina Muhamadim. Ulan alihihi sada bih ježma'in. I danas je poziv za onih koji se nisu učlani da su učlane u ovaj naš, njihov ili boljeć, vaš džemat da pomogne ovaj projekat ponovnog uživljavnog džemata koji je još uvijek, o ja volim kazati, poput bebe koja puži svega tri mjeseca. Djelujemo da to hvala Allahova, jer smo izvančno otvarali naših prostorija. Takožda se odazovete na ovih ovaj naša aktivnosti od učenja Kur'ana, sufare, nočnog namaza, predavanja, sutra inšala naše već tradicionalno subotnje familijarno druženje nakon akšan namaza gdje će biti jedno predavanje, priličeno naravno svaki put, gdje ćemo se počasti i znači sajedno sa ženom, sa djecama, sa djecom koji, koji, oni, koji sa ženom a djecom, oni koji mogu, znači, da se odazovu bujru. E, naša knjižara je počela sa rada, tamo možete naći slavsku literaturu, premda e, malo čitam i ne moramo mi puno ići zašto nam je halka, kakav je, zašto nam je stani, kako jest ostavili smo namaz. 95% našeg naroda ne klanja namaz. I hoćemo da nam odlađe da šaru pomođi. I što nam je ovako stanje? Što nam se ovo dešava? Zašto smo u problemima? Što je Bosna i Hercegovina na zadnjem u Evropi sada? Mi smo muslimani, a ostavili smo namaz. Kako će odlađe da šaru pomoći? Hoćemo da živimo o Franka, ko čafir, jel? A kad umremo, ako možda se kopamo o Turka kao muslimani. Gdje stražnijemo dalje? I ostavili smo knjigu. Ne čitamo, ne učimo, ne izučavamo. Što kažem vašim džizara, možete literaturu slatvu teaturu košan kurist i vašim vašoj djeci, vašim ženama, vašim porodicama, vašim vašim učanima šama. Od i njih uče spomeni, va ljudi koji kažu, budi dobar sa onim trebaš ti. Ona ima para, budi s njim dobar, voljaš ti, ona ne položajem trebaš ti. Ja kažem budi dobar sa Allahom trebaš ti. Ječitelaka tatza trebate, ostavit napustite. Nije čete da svog imetka, ni položaj samo njih interesuje. A kako budi dobar sa Allahom? Spominjati često njegovo ime, počivati mu dove, zikr činiti. Ovdje je knjiga koja zove 100 najljepših dova Kur'ana i suneta. Jer me često ljudi pitaju koju dovu da učim, šta da učim. Evo tu je knjiga koja ima 100 dova iz Kur'ana i dova Muhameda sr-sr. I još baška 16 dova u temelji na Kur'anu i suneta. Ona se uči i kod kuće. Znam da je ljudi oko Kabe i Katalafe čitaju. Znam da čitaju na reflatu, alhamdulillah. Kao zato vam je danas i nudim jer ovo knjiga koju se... درجوا موه راقيس، السلام عليكم وعلى محمد كما سويت راقين مولا لبرقيم بن حميد مجيد وذالك كلام محمد مولا لمحمد كما باركت على ابراهيم مولا لابراهيم لله ربنا تجعل الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ووقنا عذاب النار اللهم ربنا ان نسالك وما قرب اليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول عمل انك سميع انك على اللهم ربنا نسألك من كل خير وسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بك من كل شر أسألك من نبيك محمد صلى الله عليه والله إستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا الله ربنا اللهم ربنا الفردوس اللهم ربنا ادخلنا الجنه الفردوس اللهم ربنا ادخلنا الجنه الفردوس لا اله الله انك سميته ذلك رب لا ربي واصرف عنا عذاب جهنم واصرف عنا عذاب جهنم واصرف inna azaabahaa كان ghramaa, innaha sa'at mustaqar wa muqamaa Allahumma rabbana qin azaabak yome yub'a atibadak wa qin azaabak fi dunya wa fi al-akhirat wa qfil lana adnubana yome al-qiyamati inna ki bachur rahim wa inna ka lakul ishi wa ki inna allaha yaknur bil al-adl wal-ihsan wa ietaa idin